Kapittel 16 En gang gikk Samson til Gaza, og fikk deg se en prostituert kvinne og gikk in til henne. Og det ble meldt gasaitene og sagt, «Samsson er kommet inn hit!» Da omringet de ham og lå i bakhold mot ham i byporten hele natten. Og de holdt sig i ro hele natten i det de sa, «Så snart det blir lyst om morgenen, da dreper vi han. Men Samson ble liggende til midnatt.» Og han stod så opp ved midnatt og grep fatt i dørene i byporten og de to sidestolpene og rykket dem opp sammen med bomben og la dem på skuldrene og ga seg til å bære dem opp på toppen av det fjellet som ligger foran Hebron. Og det skjedde etter dette at han forelsket seg en kvinne i Sorek-Elvedalen, og hennes navn var Dalila. Og filisternes saksefyrster kom så opp til henne og sa till henne, «Nar ham og skaff deg innblikk i vad hans store styrker skyldes, og hvordan vi kan få overtake over han, og hva vi skal binde han med, så vi kan overvinne han Og vi for vår del skal hver gi dig 1100 sølvstykker.» Senere sa Dalila til Samson, «Jeg ber dig fortell mig hva skyldes din store styrke, og vad kan du bindes med, så en kan overvinne dig Da sa Samson til henne, som de binder meg med sju sener som enda er friske og ikke er blitt uttørket, da blir jeg svak og blir som et alminnelig menneske.» Filisternes aksefyrster tog som med sig opp til henne sju sener, som enda var friske og ikke var blitt uttørket. Senere band hun ham med dem. Nå satte folk på lur i det indre rommet hennes, og hun begynte å si til han. «Filisterne er over dig Samson!» Da rev han over scenene, akkurat som en tvinnet tråd av stry rives over når den kjenner lukten av vil, og hans kraft ble ikke kjent. Derfor sa Dalila til Samson, «Se, du har ført meg bak lys og tatt løgn til meg. Jeg ber deg virkelig, fortell meg nå hva du kan bindes med. Da sa han til henne, som de binder meg hardt med nye reip som ikke har blitt brukt til noe arbeid, da blir jeg svak og blir som et alminnelig menneske. Dalila tok så nye reip og bandt ham med dem og sa til ham, Felisterne er over deg, Samson. Imens satte folk på lur i det indre rommet, da rev han reipen over så de falt av armene hans som en tråd. Etter dette sa Dalila til Samson, «Hittil har du ført meg bak lys og talt løgn til meg. Fortell meg nå virkelig vad du kan bindes med.» Da sa han til henne, «Dersom du vever de sju flettene på mitt hode sammen med renningstråden.» Dermed festet hun dem med pluggen, og deretter sa hun til ham, «Felisterne er over deg, Samson.» Da våknet han av søvnen og rev ut vevpluggen og renningstråden. Hun sa nå til ham, hvordan våger du å si «Jeg elsker dig, når ditt hjerte ikke er med meg? Her har du tre ganger ført mig bak lys og ikke fortalt mig vad din store styrke skyldes.» Og det skjedde, fordi hun hele tiden presset ham med sine ord og stadig maste på ham at hans sjel ble så utålmodig at han kunne dø. Til slut åpnet han hele sitt hjerte for henne og sa til henne «En rakekniv er aldrig kommet på mitt hode, for jeg er en guds naserer fra min mors liv.» Dersom jeg blir raket, da ville min styrke sandelig vike fra mig og jeg ville i sannhet bli svak og bli som alle andre mennesker. Da Dalila nå så at han hade åpnet hele sitt hjerte for henne, sent hun straks bud og tilkallte filisterne saksefyrster og sa, «Kom opp denne gangen, for han har åpnet hele sitt hjerte for mig. Og filisterne saksefyrster kom opp til henne, slik at de kunne ta pengene med sig i sin hånd. Og hun fikk ham så til å sove på knærne hennes. Deretter kalte hun på en man og lot han brake av de sju flettene på hodet hans, og deretter begynte hun å kue ham, hans kraft vek hele tiden fra han. Nå sa hun, «Felisterne er over dig Samson!» Da våknet han av søvnen og sa, «Jeg slipper fri som de andre gangene å rive meg løs!» Men han visste ikke at det var Jehova som var veket fra ham. Så grep Felisterne ham og stakk ut øynene hans og førte han ner til Gaza og bandt ham med to kobbelenker, og han ble en som malte på kvern i fangehuset. Men håret på hans hode begynte å vokse seg kraftig så snart han var blitt raket. Filisterne saksefyrster på sin side samlet seg for å frambære et stort offer for sin Gud Dagon, og for å glede seg, og de sa om og om igjen, «Vår Gud har gitt vår fiende Samson i vår hånd.» Da folket fikk se ham, brøt de straks ut i lovprisning av sin Gud, «For», sa de, «Vår Gud har gitt vår fiende i vår hånd.» «Han som herjet vårt land, og han som gjorde våre slagene tallrike.» Og det skjedde, fordi deres hjerte var muntert, at de begynte å si, «Tilkall Samson, så han kan veie til forlystelse for oss.» Så tilkalte de Samson fra fangehuset, for at han skulle veie til adspredelse for dem, og deretter stilte de ham mellom søylene. Da sa Samson til gutten som holdt ham i honden, Ge meg nå lov til å kjenne på de søylene som huset hviler på, og la meg støtte meg til dem.» Huset var for øvrig fullt av menn och kvinner, og alle filisterne saksefyrste var der, og på taket var det omkring 3000 tusen menn og som så på, men Samson var til forlystelse for dem. Samson ropte nå til Jehova og sa, «Søverene Herre Jehova, jeg ber deg, kom meg i hu, og styrk mig, det ber jeg dig om, bare denne ene gangen, du den sanne Gud, og la meg hevne mig på filisterne med hevn for ett av mine to øyne.» Dermed presset Samson sig mot de to midtsøylene som huset hvilte på, og tog tak i dem, den ene med sin høyre hånd, og den andre med sin venstre hånd. Og Samson sa så, «La min sjel dø sammen med filisterne.» Deretter bøyde han seg med kraft, og huset begynte å falle over aksefyrstene, over alt folket som var i det, slik at de døde som han drepte ved sin død, var flere enn dem han hade drept i løpet sin levetid. Senere kom hans brødre og hele hans fars hus da ned, og løftet ham opp og førte ham opp og begravet han mellom sora og Eshtahol på hans far Manoas gravsted. Han hade dømt Israel i 20 år.